طالمو پویو الله باسه چې تاسو به نه پوی دی وی ګرځولہ نږدې دی تا په دان کری با په نږدې چې جار انیا سره نږدې دی او هغه ورته ملاو شون ولذي الله ذات پل په دین حق باندې یوزرهو د بارا چې غالب کدی لرا پټولو دینونو او بره الله غوان محمد رسول الله محمد الله رسول لې اګسانچې د سردي اشیدا او علل کفاره سغدي په کافي روان دي رحما او بینهما مهرباني خپل میاں کی ویني بعد دل راکو غونجي سجده غونجي يبدا غونا فل من الله ورضوانا لټي با فضل الله نا او رضا منيا الله فضل بسيروان دي او الله رضا بسيروان دي شما او فیو جوه مینا صلی سجوده نغه د دې با په موهونو د باندې د نغه د سج دونه وی اوغه نورانيت په تندوب باندې دا چې تاندې به تور کړی وي په دې کې تاندې توریم ها تاندې تورول ابن کثیر چې دا د مجوس نه خلا ها تاندې نه تور کړې بلکې تندینا انورانيت خکاری کرانګي خو په سره د مخ نه د تندیناغه نورانيت خاریم او دا دا بیدتیانو ناقی دا تندید ترول ذالکا مصالهم فی دا مثال ندی پا تورات کی موم و مصالهم فی الانجیل او مثال ندی په انجیل کې موم اوس مثال ذکرکی دا جماعت دا معاہدینو کذار اندی پا شان دا پسلنی اخر یشد آو جراؤ بازی تیغ پلا تیغ سشعو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہو وا زرح نو لیکي دی لارا سوگو عمر رضی الله تعالی انو فاستغلا ز نوغار شي اقا سوگو عثمان رضی الله تعالی انو فاستهلا سوقي نو برابر شي بغبله باندای باندې چ ali رضی الله تعالی انو سمرح کوله خوان دیو کو یو جی بزرغا خوان ور کی زمیدا لارا ليغذا بهم الغفار چه غصه که پده بان کافران چه کلا دانا او کرینو دادی یو سو دشمنانی دا دشمنان او پیجنین د دا دانی اوله دشمن سوک ده پیشه دا پیشه او پیشه کردو که وی نی پکی دویم چه کلا دا دانی نتیغ راو خیجی دادی دویم دشمن سوک ده چرک ده راش او کلب دا سوکتی ما تکی دریم چه کلا لکه خقد شی دشمن ده بیزا وی پیو قوده مالیگ ما مالک کلون ده قصد وی زیم بیزا مستا ده روانهی آسی با ورشی ده شده با تیرا اوچه تکیم اغسو کبا لما تکیم او چه کلا لکه خمس بود چی دانده وکی و لرگه وکی نو داغی سلورم دشمنو سوک ده غوی ده دا خکر ورطالن که و بز خکر ورپسی من خداسی و اپلاش تیلیر که و ماتی که و کمزوری که بوٹه چه دا غوی نم بج شی نو بیا پینزم دشمن ده, ده اوخ ده دا خالتم بدا ستا و راتاو که دا شون ده او خلاپ و شولا ترا گونده کی نو خرار که بوٹه چتاګې نه بچو ساده یو نه ترقيوم کی ناګ چرته وګرا چرګم به بهر نهسته کی دلنه به ځان بچ کړي دي ابي دېم د سریلان دی ولالدا غوې او خیم دو سریلان دی ولال دې ټولو ته بیا پیدا ورکي خوشی کړي دي دشمنانو نه ول بچو ساده دی دیګ بیا دښمنانو پیدا دا د شان دا دین دي ده دیدینو دی او میو پنځه دښمنانو دی دا ځان سره یاد کړي اولانه دشمن د دې سره شیرې پیښې پیښې پیشه ګړو کېښته نه اولانه د دین دشمن څوک دی اخونه اخون کې مړو کې نه ټوله غواخې زم پوزي جماعت نه ولري دشمن د دین څوک دی هغه اخونه چې هغه پورې غواخره او سوره دې او تشي واز دی اړو کې ور پورې نشتا نه جماعت ګټي نه ولري دیند په ګسګنه بری دی چګلا د دغه تیسه ای ناو دغه اخوننا محبوز سات دینه مقابله سلام ای له کومه ګډی دی خیر زنه اورګی چلګل چګلا داغه نه بچی نو دیم دشمن د دینه هغه چرګ دی ابંગી آ شیخ د جماعت ته جماعت شیخ اولاد ته تم په بل څوک نه پری نو چې کله به کې د دین خدمت کوي نو هغه و راشي داسو کې به ماتې او چې کله به دغه شیخ اولاد نه دا دین محفوظ کو نو دریم دشمني بل له اناکار مولا دیزا هغه څوک دې ماده کې او دین ته نقصان رسوي چې څوک یې ولما دغلا نه هو نبيات طریقې نه کوي نو ناکاره مولاده هیڅ بیکار نه وي څه پیدا به وګورته نه ملایويږي خو یراشه دل کمزورې کا سلورم چې کله دا غنه لمبش کړه ناکاره مولانا نو د ګوډي سلورم دشمنو غوي نو د دین اصل دشمن دی ناکاره اپیره ده سر خوضی داسه اللہو اللہو او ہو ہو کئی او د ده ہو ہو کئی دابوٹه ده دی دین خراب کی نو کی بیا د دی دین پر چار سوگ نشی کوله اشاد سوگ نشی کوله خوچ ده آغا مقابلہ ده مکڑا و آغا ده او ده تڑا نو بیا ده لنشی رات لے نو پینزم دشمن چه وو خو ده بوطی نو ده دین پینزم دشمن ده ناکار حاکم ناکار حاکم ده قبضه کرده ده ارکه ده محار چوله دی چې محار ده پکی واچو دین محفوظ شد نو ده اغا خونم پکی پیدا ده یو پانکی بلگیه پیشه ای اوام خوراک کهی چرک بام پکی برده که در نظان بشکده ناکارشی خوده تا اناکار مولا بی زدا داغم بگی پیدای اغا ناکار پیر غویبی داغم دا بگی پیدای سوری دی ولاری د ناکار حاکم اوخ دی ها داغم بگی د دا سوری دی ولال دی دي دین کی د ټولو پیدادا خو کچری دی ټولو دې مرست او کړه دوی مقابله شو روکړه یوجب زرا الیغیز بهم الکفار وعد الله الذین امنو وعد کړي الله غسه انصرا چی معنی راولې دي عمل کړي په طریقه د سنتو د دینا بخنی دی واجرنا زیمه اجر لوي دي لوی اجر به ورته الله ورکی لوی مقام به ورته الله ورکی سوره دی حجرات ترتیب کی یو کام په زو دی او نزول کی یو سل شپږم دی روز تو د سورۃ المجادله نازل شوه ده عربت د دې سورۃ د مخ کی سره مخ کی کې جماعت د مسلمانانو ذکر ک او داری مثال نو دې سورۃ کې د جماعت د مضبوطوالي د پاره آداب ذکر کړي دیو جنا اور پسې بلا وجه مخی صورت کی مسئلات توحید بیان کرا او بشارت بیان کرا نو دی صورت کی وئی چې سوک مسئلات توحید که نو د دیو بل آداب بخیال ساتی اندي آزاد صورت دا دا صورت ممتاز دې د نورو نه په وو آداب باندې دا رنګ دا صورت ممتاز دې د نورونا نه په دې خبره چې منافق بتاته خپل اسلام مخې مخې تکي اسلام به دربانې زباتی حاصل صورت پدی که او آداب ذکر کئی او طول پیاء ایوہ اللذین آمنو سران صرف یو آگا پیاء ایوہ اللذین آمنو سرانا ذکر کئی او یو پیاء ایوہ الناس سر بذکر کئی اولن اولنی آیات کی يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قال الله ده رسولنا ممهكي كيغي مدد دا قل شورت مگوا ده نبي الاسلام ده سنتو شورتو کا ده زانه زورا ور مجوڑو زورا ور نئي دويم ادب يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ده امیر مخی ده زانه مشروط مجوده و ده اغه مخی ده زانه پالوان مجوده و ده اغه عدب کوا در ام عدب یاد که یا ایوه الذین آمنو انجا اکن فاسقون بنا با انفت بینو ده ملگری بد در تچاوی نو ده اغه لطو نکوا اصی نچه بی تحقیق روان شي افول ملګری باندې بدګومان نشي بل ادب نه هم یاد کیو وین دعا يفدان من المؤمنين اقتتلوا فاسلحه بينهما د دوه ړونو وران راغلي دا داوې اصلاح کوا تنظیم کې د دوه ملګرو وران راغلي دا داوې اصلاح کوا دریم پینځه ماده یو له سم یاد کیای یو هلذین امنو لا يسخر قوم من قوم یو سره بل دی بلپورې نه خاندي یو بل بلاپورې نه خاني ټوکې دی یو بلپورې نه کوي تنظیم به بل ادب ذکر کا او د لاسه یاد کیای یو الذینا منو تن بو کثیر منزونی په یو بل بدګمانی مکوئ او ما یا یو هناسو ان خلقناکم من ذکر و انسا وم ادب داره چه مشر با تقوى داری او مشری داپا خاندان نمیلاویگی داپا علم و تقوى ملاویگی اولنه ادب یا ایوها الذین آمنو ای دیمان خاوندانو ممخی که گئی الله دا رسولنا او یاری گئی دا اللہ نا یقینا نا اللہ و ریدن که پویده زان نظرور مجڑوا ممخی دا دوی ما دبا دا میر مخ کی بید بی مکوا یا ایوها اللذین آمنو اید ایمان خاوندانو موچتوی اوازو نقبل فوق سو دن نبی دا پاسا داواز دا دا نبی علیہ السلام و زور معاید دتاوینا کجاہر بازکم بل بازینا پشاند زور ویلو د بازستاسو بازو تا دا بید بی, بی سرامل بربادی انته بتامالکوم ما زکه برباد بشي عملونه تاسو او تاسو باندې پويږي چا کیچې بيدبی دانو دغه دا عمل بربادیږي اغه تعالی علم نه نصیب کوي کسان غسان یغذونا سواتم چې پسکې یو ازونه خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا که سانیم تحن الله او چې خالص کړي دی الله زونه د د لرا بغنی دی او اجر دی بشکا غسان یو نا دونه کا چاو اس کی تا تا می ورا الحجرات اقوا د کوټه ګونا اثرهم لا تول د دینه قلل لري اکثر په مانا د تول امام رازي رحمۃ اللہ علیہ دا مانا کړی دا اکثرهم لا یاکلون تول د دینه قلل لري چې کم سړی درته خوا دیوان نواز کوي پیغمبر دا بیاقله دی بیاقله خر دی بیاقله سپری بیاقله وې دی نو چې سوګ یا محمد لفظ وې نو دا انسان خر دی دا، ادب نو دنبی نبی اسلام به د بی کوي زګا د نبی اسلام په جون باندې دا اواز کول یا محمد اخروجي لینا نو دا به د چې محمد راوزه منټا او نظرېله لراغلیو يهود كتا و یدو شاعران هم دله راې ته شیر پیشې شاعرانم راوستی هم دي که نه سر پیش کې نه داازې خلکم رای چې مقابله ب در سر دا و کې حسان مثابت رله او طالانو او مخکې شوداغوی د شیرونه جوابونی وکل اووی ایمان را وړه چې منږ د د شاگردانو مقابلې ش کولی دی به لا نران شاگردان هغه د استستااز هغهو مچید کې اواز وچید کې دغه. نو چه نبی علیه السلام جوانده و ده کودگی نا خواهور تاواز نو بکار نو ده نبی علیه السلام قبر چه کمزه که ده ناغه ده عیشان رضی الله تعالی نها پا کور که دفنده یو ته داغه ده کور چار دیواری ده دوین داغه نور الدین زنگی یو جنگل تاو کرده ده دریمه ده او سنی نوی ناوی ده یو جنگل تاو کرده ده او یو تورکو تی غالباً چی تاو کردی تقریبا تقریباً سلور جنگلی تی تاو دی داغه قبر سمره پردو که دی اخواله دی او داغه دینا اواز کول نبی علی اسلام ته داغه په جن باندی نارو وو داغه دا مرگ نسلور پردی او بیا د پاکستان نسو پردی دی چه دی دینا یا محمد یا یا رسول اللہ کان پرنسو نو داغت خردی دا داغه خرو اولاد دی دا زناور و اولاد دی ولاو انہم صبرو کچری دای صبر کڼې وې تر دې چې ترا وزې دای دا خامخا و با غوره دی لرا الله بونکو مهربان وې دریم اذ ذکر کئ دملګری بد درد چا وین دا غلطونه کوا یا یو هلذینا منې دیمان خاوندانو کرا اتا استافاسقنا یو بیت با، بار بیت بار سړې بیت بنا باین په یو خبر فاسقون نکرا چه کلپ مارز ده شرط کرایشی نومون پیدا کئی دل د ده مراد اریو بیت ده او دا خبره نده چه گینی یو صحابی ده او آغا صحابی ولید ابن اقباد ده مصداق ده آغا ده مصداق ده سر نده ذک آغا ده قریش و ده خاندان نو او ده قریش و ده بنی مصطلق د سره سر دشمنی نده دیره شوی چه بنی مصطلق پاسیدلې دې اوغوی ولراوتی دي جنگ د باروبیا قران شو تیارې کړې دې دا غلطه خبره ده ولید ابن عقباده دینه مراد نه دا فاسقون نه ګرال دینه په به اعتبار سره دې ان جاءکم فاسقون ګرایه تاسو ته به په یو خبر باندې نو لټو نه کوي دا چې پرسه یو کوم نو بغیر دې پاسو چې کړم خپه وي شی به شک پتاږي رسول الله عليه کچری تاسو قومه نیستاسو پدیرو کارونو که لحانه تومه تنگ بشه تاسو لیکن اللہ محبوب کرده تاس دا ایمانه خیصه کرده دا پزلونستاسو که بعد اخکار کرده تاس دا کفر فیسقه نا فرمانی دا کسان دی بساملار مندون کی فالله من اللہ و نعمه دا وجه دا فضل دا اللان نعمت دا والله علیمون حکیمه او اللہ پویا حکمت والاوے سلورم آدبو چھ دو ارکان و دو ملگر وران ارارا دا ہوئی اصلاکوا دالی چھ تیلے پا کیو لگوا چھو مکو خوران شیو تنظیم برباد چھی وین تو آئی فتانی من المومنین کدوڑا لی دمومنانونا جنگ کئی فاسلی ہو بین اوما اصلاکوی پمیند دی دوارو کی بغت دا اوما کزیاتیو کی یو دا دوارنا پبل باندی فقاتل اللہ دی نو جنکوی آغا توائی فی سرا تب غیچی زیاتی گئی حت تا تر دی تفیعہ الامر اللہ چراو گرزی حکم دا اللہ تا اول خو جرگا مکوا او چی جرگا کے او کم یو زیاتی کئی نو دا غصر با جنکی دا قرآن حکم دا دی فین فات فاسلیو بین کچری راو د دلدوارا اصلاو کئی پمیند دوالو کی پا انصاب او انصاب کوئی یقینن اللہ منک انصاب کوئی انکو ان عمل مومنون ایخوا یقینن مومنانون او نوی اصلاو کئی پمیند درون استاسو او یر اگی دا اللہ نا خام خاشران بل عدد ذکر کوي چه ٹوک یو بل پوری مکاوئی ٹوک ادیتاوئی چه دا ملگری بد نو مخلی دیستیزا پا طریقہ باندی یا ایوہ اللذین آمن ا دې مان قوم د انوم لايصر قوم من قومينا توګه دې نه کوي یو سړې د نورو سړو پوری یکونو yakunu من شایچې شاید غوړه د دینه ولا نسام من نساینه نقدي بخوز پوری بخوز مو مقابل کې چې کله قوم ذکر شینود قوم نه مراد سړی ویم سړې دې سړو پوری خاندانه کوي خزر خزو پوری خاندانه کوي چې دا خو لانډا ایدا دا خو بوچې دا دا خو, خو پلانا ایدا دا داغ پلان او دا پلانه د دا خبرې اوپورمه کوی د استزا په طرریقا اس یا کونا خیره من نه نه شاید چېي غه د ځ دا نورې ولا دل میزوان کو دا داغ مل کوی خپلو باندې په یوبل نفس نه مراو ملګی دي والله تنا بو بد نوونه ماخلی ولا تناو بللقابه بد نوونه ماخللهقبه او راانوامه۔ بیس الیس مل فسوق و بدل ایمان بدې نو می خدل د رسو د ایمان یاو سره مؤمن شه هغه ته بیا موه ته خو سابقه مشرقي ته خو سابقه بلتی نه نه چې مسلمان شه موحد شه بیا و تا غزول نو م یاد وان و م لم یتوب چای چی دونه کلا دا کسان سان دی ظالمان چې بیام غلط نمونه وی شپګه مدار ذکر کین یا بل باندې بدګمانی م یا ای او هلذین امنو اے دی مان خاوندانو ځانو سادهی غلطی رمن ازوانی د ډیر عمل کولو نه په ګومان یک ننबाजी ګومانونه ګنا ده ولا تجسسو دی یو بل خبر ماولای راولای ولا یقطف جاسوسی مکو دی یو بل خبر ولای راولای ما ولا یقطب بعضکم بعضا غیبت دی کای باز تاسو ته باغو غیبت دا چی سړکی یو بدکار وی او هغه ته دا غو پشیشاوایي هغه داغه بد صفاتو چې داغه مخامه خوای خبر بيخه باقیږي او داغه بد خبره داغه پشیشاو ګری ته غیبت وې چې چا کی او عمل لې اوغه ورپوره زانه جوړین دی ته بہتان وې او حدیث کی راضی من القا جلباب الحیاه فلا غیبت لهو چا دا حیا ساده غور زونه دا غیبت جایز دی بیا هغه غیبت بیان دی ایمان قرتوی ام لیکی لی دی حدا تلابرار کی پیرمان کی ملیکی لی دی چہ دری اتنو غیبت دا غیبت ندے یو چہ پخکارہ باندے دا کئی جہرہ نے کئی سکارے کئی اور پروانے کئی پاغی باندے نو کداغ غیبت کئی نو دا جائز دے یو دا بیدتی آدر ام دا ناکارہ حاکم و باچھا نو دی, دی غیبت جائز دے ولا يرد بعضكم بعدا رېبدین کې بایست تاسو ته بازو آیا خو خوې خو فېو تن تاسو نه چې وګړي خو قادر او مړ پکاري ته مو هو نو بعد غني دي لاره مې تن یې ویلې ها دمرور دمرور وګخص وګړي نې کړې د ژوند یې نه کړینو وتقول الله نه وېش ګالہ دوبک دی وو مدبو مشر با تقوه داریم او غوا کار کئیم او بل دا چه مشرات امارت دا په تقوه و پا علم بانده ملاوی گی پا خاندان نملاوی گی اے خلقو انا خلقنا کم من ذکری وانسا دی شکا منگ پیدا کری تاسو د یو ناری نو زنانانا او گر ظلمی تاسو لولی نصبونا وقبائل او قبیلی دی تارفو دی دپارا چو پیجنی یو بل دا پختون قوم دی دا پنجابي قوم دي دا پارسيبان قوم دي دا بگیری ویلوی نسبونه دي او وळी وळी قومه هم په موږه کې دي له ها بشکای زدمن تاسو کې پنيز دا لاپریدار تاسو دي ان الله بشکای الله الیمن خبیر بویا خبردار دي قال تلعراب وی باند چانو منګایمانا ایمان وی ورته وا ایمانم نه ده راوळे لیکن دا واي اسلام ما موږ غاړي شي دا او نې د نشوي مان ودونوستاسو چې کته سو دا بيدارو کلا دا الله کم رسوله ګمبني کې تاسو دا ملونو نه شي یک ان الله بخون کې مهربان دی بشکامه مینه نهګه سانی چې را راوړې بالاو برسوندګ بیا څنګه کې جهادې ګړې وله ګولود مالونو د دې په کارولو د ځانونو د دې پلارې داګه سان دې دریشتنی وایا آیا خای الله دین او الله په ربا سبانی چېoverline وخاته الله پار شي باندې پوي او زباتی دا باندې چې موږ اسلام راوړی او دا مزباتی مزباتی ما باندې اسلام تاسو بلکی الله زباتی تاسو باندې احسان کوي تاس تاسو ان حداګوم لېماني دا چې خود نه ګړي تاسو د ایمان کتاسو رښتینی اي تاسو په لېمان ماته زباتی یقینا الله پويږي په دبار دبالو او لالی دنګې بازو جداځوي گواهی او آدابې صورت کې ذکر کول د پاره د تنظیم سورته قاف ترتیب کې بنځوستم نمبر دی روس د سورته حجرات نه او نزول کې سالور د يرشم کې روس د سورته مرسلات نه نازل شوه دي رابط د دې سورته دمس کې سره پگان ووجو بان ری یوہار کلہ چہ مخ کی صورت کی ہوئی ان الله کرما کو میں دلائے اتقا کوم ندی صورت کے با منزل د متقی ذکر کی دیو جنا ور پس ایراوڑ یم مخ کی صورت کی ہوئی ان اللہ یا لم غیب السماوات والارض اللہ دا بڑا خدا پٹو سی زون بوئی گی ندی صورت شپاده سمعیات کې بوئی وَنَا لَا مُمَا تُوَسْ يُسُبِهِ نَفْسُهُ ستا ده نفس په خطره بان امزا پوئیگه ما تا ده چه نفس که ما خطره چاییم امتیازات د صورت دا صورت ممتاز ده د نورونا پا ده خبره بانی چه کجوری دای ده دا بندگان د پار رزق گرزه ولی دے. دارنګې دا صورت ممتاز ده د نورو نه خبره چې الله بندتا د رګونو د مرینه نږدې دي خلاصه د صورتو اس بعد د قیامت او د لایل عقلیه تنویران پدې باندې روشنايي پد ذکر کوي نبی علیه سلام با اکثر جمو کی دا صورت لستو دا دیو جنا چنن جمع دا یاد اختر وزدان یاد جمع ورزدان نو دیو رز بانی غریب دا غریبی پا جامکی را دی مالدار د مالدارې پا جامکی را غلی دی نو مالدار قیامت کی با هر سوق پل عمل سره را اوزی زکا اکثر جمع کی بنویلی سلام دا صورتوی قاف والقرآن المجید شاید دے قرآن دلوی مرتبی والا بلکہ حیران شدہ چراغ دیتا یو یر ان کے ددینا اوی کافرانو دا یو شیر عجیبا اے زامتنا کلاش ملو شو منگا دلدکی اوٹکی ری فٹو آنو باسو آیا منگ با پورتک لیشو ګلاچ ملو شومنګ وا کونا درا باور شوخا وره دا بس یدن لري دی داغنا قضالیم نه په تاسو سره بوږمنګا آ چی کمایسمه قاعده دینام ویندنا کتاب حفیظه امون سره کتاب دی ساتون کې د عاملو ده دین بلکذ بلکی درو وی حقتا ار ګلاچ را غلې دی دا په هم فی امر مریجه نو دی پا کارګډ ورګد کی پراد دی ایا نګوري برا فو قومه الہ سمای اسمان تا فو قوم د برا حدای نه کیف بنه نا سرنګي جوړ کړي می دیلرا وزیننا که سکل می دیلرا انشتی دیلرا چا دی ول اردا مدد ناز مګه غړ ول می دیلرا والق نافیا رواجیا اخمی دې بدی کی غرونه وامبد نافیا من کل زوجم به زرغون کړي ملي بدې کې د هاري جوړې نه تازه تازه تفسیراتان دا بیان د بصیرت او باندې د هار بندا راګر جیتونکې لپاره ونزلنا من السما ما انا رالي غومنګ د اسمان نو به د خیر نډا کې مبارک د خیر نډا کې خیر به کې چولې شوی دی فامد نہ به جناتین زرغون کو بدی باغونه و حب الحسید و دانی لو شوی و نخل باسقات او کجوری دنگی دنگی لها تلون ندوید دل را غنچینی جوختی جوختی یا گوری گوری رزق اللہ بعد داری زخده بندگان لران الله کجوری بندگان تا دا زګو پری باندې خاري اوچا کله اوچا کذالک الخروج دا رنګ راو تللی تاسو څنګه به باران او راو داغینا پسلو نظر غونشو او سرونه وټوکول تاسو برا وزیدغشان کذبال قبلهم قومون هم دروجن کړي په خوا دینه قوم دونو علي سلام پیغمبران قاوندان د دا کوی سمودیانو او عاد جانو فرعون اور رونو دلوت قوم دلوت علیہ السلام واساب الگان اوہاں دانو دے والا قوم د توبا کلن کا زبر رسولا تول دروجن کی بیگم بران لرا وا حق و اید نو لگیدہ بدی بانی زما عاب افائنہ بالخلق الاولی ایا ستریشی یومنگا بپریش رن بنی بل باندی بلکہ دی با فی لفظ من خلق جدیدو با شکلی پیریش نہیں ویناں اول پیدایش آغا دوینا منی شک کری دی آئی که گھڑ وڈ پراتی دی چا آغا دوینا منی نروستانی پیدایش آغا پیداکی دل و پرتکی دل دا وزویسو منی ولی قد خلق نال انسانا تو دا ایسرا پیداکی دل میرے انسان کوئی گمنگا مات واسویسو پاس بانی چی واسوسا چی باغی بانی نفس دا, دا نفس تی شیطان دا طرفا و دا نفس دا طرفا منجزيو ده ده من حبل الوريده دره گونو ده مرهينام هزيه تلق المطلق يعني کلاچه اخلي غستون کی ده مالو دخی يميني ده خيطراب و ده گسترابنا قايده ناسده تياري ناسده وي ده او ده گسترابنا عملونا اخلي خواه عملونا و بعد عملونا ما يلفزو من قول انه غرزيه وينا اللا لده مگر د سره رقیبونا تي ساتسون کی ویتا یاری وجاعت سک رت الموتی را بشی سک تاید مارگا بلحقی برشتیا حیاتیانو توائی دا موت کې د قرآن نو باسای زالکا ماکون تا منون تایی دا داد آغا سنان شویت دا دین اولی دون که اولی دیبا ونفقا فی سوری پوک بوالش پیلائی که یوم الوائی دا داورت دیاری دا را لیس وجاعت راغی هر نامستا ماح سائقونو د دې نصره شړون کې یو غواړې لقد گوند فی قبل دین مین هاذا پتاي سرا ویته پنا خبرې کې د قران نا دا خطاب یان به الاسلام ته یا کافر ته او دا خطاب کافر ته دی دا وجا به تر چې کافر ته دا خطاب لقد گوند فی قبل دین مین هاذا یقینا وی دا بنا خبرې کې د قران نه مراد نه هر مخاطب دی چې هغه د قران منکر دی په کشبنانګه غتاګه نلری میکوستا نه برديستا فبصروکال یوم حدیدو نو نظرستا لیدلستا یا وګور دننن تیز تیز فبصروکال یوم حدیدو وګورنن تیز تیز وکالا قرینو بصروکمن ابصر وقالا قرنو بوئي ملگره ده هذا مال دعياتي ده ده سده شي ماسر وطيار القيا في جهنم إلا ده حذاب وذكر كيش ده ورتول ملاوهي اغرزو جهنم كي كل كفار ناني ده هر كافر زده القيا تسنية سي غيرا وده ده, ده پارد تكرار معنى ده القيا في جهنمه اغرزو جهنمه اغرزو جهنم اغرزو وي اغرزو وي پا جهنم كي هر کافر زده من لا إله الخير من أخير في إيمان أو من أخير في قرآن وصنة من عدن أخير مريبا في حدنا تيري في شك في أخير أخي كسو جالما الله شكرا لدي الله سراء مددگاران نور فالقياه غرزوي دلارا فالقياه غرزوي دلارا فالقياه قالا قرينو عبوي ملگره دل هذا بزمنغا مادغي دوه ما نده گمراه کرده دلارا لیکنه ده پا گمراه لريكي قال أبو يالله لا تقتسمو لدي باس ما كوي زما خواكي وقد قدمتو إليكم بالوائد ودائي سرامخي لقل دمي تاسو تا بالوائد أحكام دي رولو مايه بدل القولو نشي بدلو ليوهنا زما سران او نمزه السلم كونكي پهز باند بانده يومانا قولولي جهانم یاد کا عورس چي بوهم جهانم تا حالي مطلع دي آده شوي او بواي جهانم مزيد ایا د دینه زیاتی دونکي شته زیات را لګون کی کین اوراولې گا الله زیات دینګی کی کین اوراولې گا جهنم به نه مړیږي وازلی فادل جناتو نبي د تیا نو خېټم نډکیږي وازلی فادل جناتو للمتقین غیر بایدا یو کافر راغه نبی علی صلواۃ و سلام سره مل مشو نبی علی صلواۃ و سلام فرمایل دلا بیزو لو شیم وی لو شلا هغه وسکل هغه पै نور ول راول وشل هغه مسکل نور وزل تقریبا نبی الاسلام حکموکو اچکل وزل نبی الاسلام حکموکو بیا چې سارشه نہ کافر ایمان راولو مسلمان شو نبی الاسلام حکموکو بیزر راول وشي بیزر راول وشل هغه لپي ورکل جवीस کل نبی الاسلام بیا حکموکو هغه د الله رسول بس دمو شمه نور نشم نوی اسلام السلام مرتو فرمائل کافر پا او کلمبانی خوراک کئی او مسلمان پا یو کلمبانی خوراک کئی پرون بگا وزل اطاب پا یو اس کلمول نشوی او سیوزل حازا ما تو آدونا یو جہنم نمڑیگی دبید تی خیٹم نمڑیگی دیوی چی را آچا واجو سمری خیٹ سم بندگاری انکار کئی دار سنا ما نبی وي ہوئی منکر را خیٹ وزل فدل جنتو للمتقینا نزده بشی جنت پر ازگارانو تا غیر بایده نلری ها زا ماتو آدونا دا حصره شتاز فرواده کولشی هر اجزی کون کی حفیظ ساتون کی دا پاران حفیظ ساتون کی دا د دا حکمونا یا قرآن لرا من خشیر رحمانا سوکی یری کی دا محربان بادچانا ناتی دا وجا بقلب مونی با راگل پسلو راگر زیدن کی اللہ تا او غلوه بسلامه دن کوې دیتا پهسلام یا سره ظ کا یوملغلو دا میش کې ر دا دی ل راغی چې غړی په دی کې والله دینا مضید او من سره را زی دیدون وکه ملک نا سومره ډی راله ړمیې بخوا دی نه پړی چا ډیر سادو دځین نه پام ل کې په نه قو فیل بلا د اوګر زیید پکلو کې حال سر او زی د خللاشي۔ ایز دخلاصی زیورت ملاو نشو این نفی ذالی که لذکران یقینن پدی که خام خالی پان لی منکانا لہو قلبو نو اچالا را چویاغل را زکاواتا زلو و لوی یعنی زکاوات زدی پاکوی اول قسمه ها یک دیگو اگو و هو شهید او ده متوجیوی شرطونا چه سو قرآن زکی داقی دا پردری شرطونا دي یو دا چې پاک زلو والی دویم دویندا چې غوګ به او خې ادرې متوجیبې چې ځړې پاک نو نو د دې ځړ ته قران نه کوزیږي د منافق د بدې دې ځړ ته قران نه کوزیږي دیوا جنا مدارکم د جنونی مصریه عقول ذکر کړي دي ابل لا او یکرما قلوب البتالینا بمغنونه حکمت القران الا انکار کوي چې بداتیان زرونو تا قران کوز کې قران زد کی د قران په فهم غوي نه پويګي او قران فهمه غويدنه نصیب کیږي که زونه گندوی او دویم چې غوګ دی چې غوګ نګ دی کله یو بل غوري او کله بل پل غوري نو تا دا تاسو قران یا چی درې متوجی نه استی چې متوجی نه کینی کله یو باندې چونډای لګی او کله بل باندې د وسو قران زکی دا درې شرطونه د قران نزدکړی د فار دی لی من کانا لہو قلبون اغا چال را چیوی اغیل رازلو پاکزلو اللووی اول قسم ها یک دیگوگو و هو شهید و دی متوجیوی توجوی برابر وی او دادری وارا الله پدی جماعت کی ایخی دی جماعت اشاد توحید و سنن پدی که امیانو قرانز دکا زنانو پاکی قرانز دکا سرو پاکی قرانز دکا زکا چې سپا زلونو والی ادوی که طلب ده خورایشی قرآن تا کینی نو اللہ ور تا قرآن زده کی لقد خلق نست ماوا ده و دا ایسرا پیدا حکیل میری اسم مانون اوزمه که بیدا تیان اگوی زلونو نشنشی خو قرآن نشیز دا کوله و ما بین او ما چی مینری دوارو کیری پشپا گولم کی او ندی رسیده لی منگتاست دره والی پاس بیر صبر کوا پاس بانی چی وای د با ډیر ا دی وی تیر ازونه کینوکې دی باکی بیان کا سرادست هاي نه در افبل مکه د خاتلو دنوار نا مکه د پری او پس پگی باکی بیان ګداله واه بار سجوده د دې درې ماناګا ندی واه بار سجوده روستو د سجودو نا د سجدی نا روستو د الله باکی بیان کا دیم مانا دی. واه بار سجوده روستو د ختمې دوه جواب روانه جوابه رو ظالمان ختم شي دا الله ستاينه وایا لکفقت یا دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين سوره انعام کی 45 ایت کی دیر شي دشمن تباش الحمدللہ وایا دریمانا وا دبار سجود رستو د پریوا تو د سورو نا استوری پریوا د لا لا حمد سنا وایا چشپې در باندې راوسته او دمشوي یاش پخت می دو کشو وستمه یو ما یونا دل مناد غکی دا بیان دا اورزی تا چه آواز بو که آواز که اون که می مکانین قریب دا زیر لریند دینا یو ما یسمه اون سویاتا پا اورز بانی چه اوری با چه غیل را بالحقی بریش دیا یوم الخروج دا اورز دو تلو دا منگا جو نکول که امرکول که نوهی و نومیتا حیاتیانو توایدان امید چکی ده قرآن نلری کئی که قرآن ما نئی هانو بیا په کدا وایی وی لین او منگ تار اگر زیدن دی یو ما تشق قلار ده پا او رس بانی چوبا چویزمکا پا دی بانی سیران پا تلوار زالکا حشرون علینا یسیر درا غندولی پا منگ بانی سان منگا پویگو پاس بانی چوایی ومان تاله این بی جببار نی تا پده بعدی زوراور فضا کربل قرآنی منیخا پوهایی پان ورکا پا قرآن بانی آچا تا چه ریکی دازاب نام ظلم گختل چی پده خیرو صورتونو کې منگا تفصیل دی روکو خونه که یکی ورازی لکی دی ستایس تاریخ بانی ختم دی نه باجی صورت زاریات ترتیب که یو پانس استم دی او نزول کې اوچ په تم روز ته سوره د احقاب نه نا نازل شوه ده عربه د دې سوره د مخکې سره هر کلا جمع کې صورت کی شپگ محیات کیوی افلم ینظرو الى سماع فوقهم کیف بنیناها اسمان نسنگا خلے جڑکڑے دی ندی صورت او محیات کی بوی و سماع ازاد الحبو کی شاید دی اسمان د جاریدارو چه جالیده ده یا مزین دی دیوه جناور پسی ایراوڑو یا مخ کی صورت و میاد کیوی والعرد مدد ناها و علقینه فیها رواشی زمک همی غوڑا ولی ده او پا دی که می اغرون پکی برابر دی ندی صورت شلم عیاد کی بوئی وفی الارد آیات للموقنین پس مکا کی دلائل یقین کون کو لرا نور رب دونم دیر زیاد تی حاصل لدی صورت پدی کی اس قیامت دی او د مخکې نه مخکې صورت نه په کې طرې ده ظریاتې ضرروون ظریت فت د بادونو دی او منږ د قسم او قسمو ذکر کړی دل د الله په بادونو باندې قسم غري دا په ماه د شهادت باندې را ځي ظریاتې ضررو شاہید دی بادونا چنولی سیزونو لرا پا نستلو سرا فالحاملات وقرا شاہید دی اغوریزی چوڑی بوجونو لرا فالجاریات یسرا شاہید دی اغا کشتای چتلون کی دی پاسانتیا سرا والمقسّمات امره نویشون کې لیکارونو لره انما تو ادون لسابق دا دمر شواهد چې ذکر کړل دا د دې خبرې لپاره تاسو راځو دا کولای شي اگر احتیا بدن رشتینې کې دونکې داوه ان الدين لواقه قیامت راتلواله لو دا شواهد پدی بانی پیشکل وزاریات زروان شاہد دیا گا بادونا چنلی سیزن لرا پنستل سرا فالحاملات وقرا نو شاہد دیا گا وریدی چوڑی بوجون لرا فالجاریات یسرا شاہد دیا کشدی جتنگی پاسان دیا فالمقسمات امران نویشن کی کارون لرا دی این نما تو حدونا لصادقا یقنانا چواده کولی جدا سره خواه مخارشتینی که دون که دا او قیامت راتلوالا بے و سمائی ذات الحبوک شاید ده اسمان چه خواهند جا لدار اسطورو دے یا خیستا بے مسیند دے اینکم لفی قول مختلف یقنان تاسو خواه مخاپوینا گڑا وڑا کیای یو فگوان هو فکر اڑو لیشید د قرآن نا یاد تابداری ده قرآن نا ا سو کو چړاولې د الله در احمدنا او تل الخراسونه بلانه دي شي بېمانه الزینا هم فی غمره دین سعونه کدیخ بلا مسته کی سعونه بهوشه بهوشه دي یا پریخودون کیلی قران لران یسالونا ایا نا یوم الدین تاسو کې استانا تاسو کې دی چکل به ورځ قیامت یمهمالا نار یفتنونه باورز باندې چې په اور کې با ورتګلې شي زو کو اوسه کای فتنه دا کوم سزا د شرک تاسو دا غری چې تاسو بدی باندې تلوار کولا اغه آزاد به چې تلوارم بکولا یقینن پرې غاران به جنانه دیوونه او باغونو چینو کې به وي اخی دینه اسن کی ما ته ربهمه اصل راچ ورګری دې لرا رب دې یقینا ودوی مخیته دینه نیکی کون کی کان او کلیلا میناللی لګ د شپه ما یې جاونو چاړخ لګون کی وو وبلا فارید صار بوکی هم یستغفرون دی بخنا وختون کی وو په معلومو دې کی حقود پاره د سوال کون کی وال محرومود دنه سوال کون کی اپزمکه کی آیات للموقیننا نخرید پاره د یقین کون کو وفی ان بو زی کوم واستاسو نفسونو کی نخیدی افلا دوب سیرونه تاسو نو ګورې ځانته وفی سماي په اسمان کې رزق کوم سامان لري ځخ تاسو نه وادونه واسو چې تاسو سره وعده کولې شي حکم نور ازید اسمان دی طرفه نو قسم پر د اسمان اوس مکی انه لاق یقینا د قیامت به رښتیا مثله ما انګوم تان دی کوونه په شان چې تاسو خبري کوي څنګه چې تاسو دا خپلې خبرې رښتیا غنې او رښتیا در ښکاري داشان شان قیامت حق دی حالاته دا که به د اسراغله تاسو خبر ده مېلمنو د ابراهيم عليه سلامی عزت مندو کله چې ورل دته وی دوی سلام علیکم وی ابراهيم عليه السلام سلام و علیکم سلام قوم منګرون دا یو قوم نه ناشنا غنلې شي وي نراغي اهل ده ده ده فجعا في عجلين ها سمينه راتي اقلال باسخي وريد شوي بس سروبانه سمين سروبه او ملخي صورة ده هجر كتير شوي حانيزه وريد شوي سخي او دل ده سروبه نصروبه پا كيوغا تاقه وريد که دير سخاوته انسانو فقربهو الهيما نزده کا داسخي بيدان ويويا تاسو نخراهيم پاوجه سامې نونخي با پټې ګراده دینه یرا پسلکي او وي دای مې رېگا او د دې وجما به انکړې د مخ کې صورتې هود کې وبشروه ذيره ورګ د لاله پالک پويا پاغ بالاتيم راته وو پاغ باليم راته وو مکه مو شو اخذ ده 20 ورځن پتهږي فساکت وجا 180 ورګ تنديلا وی وی اجوزنا قیمه بوداي شنديمان قالو وی دوی کذالکي دارنگی بودھائی بے قال رب کی ویلی دی راستا داک ایک انہو حوال حکیم العلیم شاند آئے دا حکمت والا پویا قال فما خطب کم. ابراہیم علیہ السلام دپتو لگی راچ ملائک دی وی ابراہیم علیہ السلام سر حال تاسو شو اگلیشو وی دوی منگا لیگلیشی وی قوم مجرمانو تا لینور سلالیم نیر پارا چراولی گوارو پدی باندی ہجارت منتوینو ګاڼې د غټې نخدار مستوامتانې خدار پانی زراستا للمسرفین ده باره د مشرکانو فاخرنا راوکل منګه ا سوګوچو بدی کی د مؤمنانو نا پماواجتنا و نمن د منګه بدی کی غیر ابي د من المسلمین بغیر د ګرد مسلمانانو نا وترقنا بیا ایا پری خدمنګه بدی کی نه ښا ا کسان لره چریږي د ازاد دردناک او موسی عليه السلام کی نه ښا اذار صل الله کلا شر علی گلی مو دے فرعون تا په دلیل کارا پتہ ولا بیرغنی واختو سر دخ بل الله کارنا بیرغنی یا بیرغنی ماندا سر د ایماننا د ایماننا واختو د ایماننا یا بل معنا پاڑ باندې واختو وقالا وی وسائرون او مجنون ساهر دے یا لی ونے دے باخذنا او منیو پیرون الله کارادو فنبسنا اوما ارتاو مکلل دی لرا پا در یاد کی وہو مولیمو دے خفو او پا دیانو کی نخدا ازر صلی اللہ علیہ مررحا کلچراو ملی گا دیبانی ہوا علاقی ما بے خیرا ما تظرو من شیئن نبی پری خودی شیئ اتا تالی ہی چرا تبا پدبانی بعد اللہ جالتو کررمی ما مگر گرزو بیدی بندل را زرزر پشاند زری زری سمو دیانو کې نخالاں کله چې ویلې شو دی دا به د واخلې حتا هند څو وخت د پوري وا تا د حکم در خپل ونی ول دی لره چې یو دیوبل تکتل و ما ستتا او تاقدین لره د دریدو و ما کان مونتشری نو دی بدلایسونکې دن قوم دنواله سلام په خوا یقینا نو دی قوم فاسقان و السماء بننا اسمان جوړکړې مینه دی لره به دین و این نالموسی اونو پر دیل را پراغ پیارا پر هستون کیو. و الاردان از مکا فرشنا غڑولین دیل را فنیم المای دونو سخه غڑون کیو. و من کلشین خلق نازو جینی ده هر شنا پیدا کرمینی جوڑهی. دو, دو دو لال لکن تا ده کرون خواه مخاش تا سیاد و ساتهی ففر روح الاللہ رامند دا کتاب کی لان. دا اللہ کتاب در آمن نکو دا اللہ کتاب لراشا اوہا لنگ شما لنگ پدر کده سبحان دا اللہ کتاب لراشا نن دا اللہ کتاب کراغست ده صرف دایو جماعت ده جماعت اشاد توحید و نو نوجوانان توحید و سننا د ده پار خدمتو نکوی من لی ترده والا وی اینی لکو منو نزیرو مبین خو خلقو یا بس کتاب گرن لیو صرف قسم لبی راغستو خلق بی پیر اول. اینی لکم انہو نظیر مبین ز تاسول را دا اللہ ترپا یر اونکی اخکار ایم مگر زوی اللہ سرا مددگاران نور ز تاسول را دا اللہ ترپا یر اونکی اخکار ایم کزا لکا ما حتل لزینا دارنگی نورا غلی آکسانو دا جی پخوادوی نویس رسول قالو مگر ویلو دوی ساہر انجاد وگرده او مجنون یالی ونیده دی دوال کیوی یو یادو ا تاو از وبي ايا يوبل تا او سيادت کوي پدي دا ي حکم دي سرکشه فتو والهم واولد دينه نه ته ملا ماشي وذكر فينل ذكرات ان فول مومنينه فان ور کا په قران باندې يقينا پنه بيدورغي مومنانو دا ننګه قران خوګ لغي نو پدي جماعت خوګ لغي جماعت اشاهده توحيد وسنن نو جوړانه توحيد وسنن عذاب بل چا خوګ نه لغي ارسو دي چا په دنیاو غټلا او چا ستر په د دنیا د پیری لپاره راوړیستو چا په کاغذ جوړ کوچې دی له وټ ورکا نه پیرا کړمنګا بیریان وبانديان مګ ار دې په راځي زما عبادت وکي نغواړم د دې ناريزه کو نه غواړم د دې نه ډوډۍ توان دې نغواړم یک نن الله رزق ورکوونکی دی ذل قوه د المدین د طاقت مزبوط دی مشه که که سان چې ظلمی کړی دی زنو باندې له هڅې وشان ده این حصو ده گناهونو ده ملگرو ده ده این فلاس تاجلونو تلوار دینه کئی پاس آبو حلاکت ده کافر و لڑا مین یومی هیمون لزید و رزید ده دی آغا چه دی سره وادا کو لیشی صورت زاریات کی اثبات ده قیامتو او ترقی و کی صورت نان صورت تور صورت دی تور ترتیب کی دو پانس وستن او نزول کی شپک او یایم دے روستو ده صورت سجدنا نازل شوه دے رابط ده دی صورت ده مخ کی سرا آر کلاچ مخ کی صورت کی اس قیامتو کو ندی صورت کی ترقید آده مخ کی صورتنا دیو جناب ورپسی احراولو یا مخ کی صورت کی پینزم حیات کیوی اننا ما تو عدون لسوا دیق. وعدا رشتنی کی دن کی دا ندی صورت اوو میاد کی بوئی ان عزاب رب بکل واقعا عزاب راب لو والده حاصل او دا ده صورتو اس بات ده قیامت د پدی صورت کې او ترقید د مخینا چینه ذا بربیکلا واکه عذاب دراسته را دو والدین اول کی شواهد ذکر کوي د داغی داوی د پاره وتور شاه داوید کوی تور وګوره موسی علی السلام سمرا غټی مقابله کړی دی د ظالمانو سره د مالتارو سره د وزیرانو سره تا سوکل دا اللہ دا دین دا پاران و کتاب مصدور شاہد دے کتاب لی کلیشوه پی رق پاک آغاز خورور کی وال بید المامور شاہد دیو سیدون کی دی بید